Загубиться в огромі мечеті так, що не знайде її навіть лиха доля. Переживала це відчуття. Щоразу, хоч і знала, що воно оманливе, що розіб'ється воно на друзки, щойно помине вона схиленого в поклоні ходжу, наблизиться до Велитенського порталу. Маленька піщинка в хаосі світобудови перед цими кам'яними масами – Об які вже тисячі літ б'ються крики й шепоти перед цим велетенським кам'яним вухом Бога, що слухає молитви, благання, скарги і прокльони і нічого не чує. Думала не про Бога і не про тих, від кого хотіла сховатися за товстими стінами Софії, що вони її. Навіть найчистіші її наміри витлумачують по-своєму, щоразу вишукуючи в них щось затає, немало незлочинне. Коли віддавала Сінану свої коштовності для забудови дільниці Авред Базару, весь тамбул загодів, що зробила те навмисне, щоб перешкодити Сулейманові відновити фатіфів ескісирай, який згорів під час останньої великої пожежі. Мовляв, Сулейман, вбачаючи в тій пожежі руку Бога, хотів відновити перший палац завойовника і переселити туди весь гарем на чолі з хорем, замкнути її за височезними фатіфовими стінами за які не зазирає навіть сонце, а самому сховатися в топкапи від дієчарів. Коли цього видалося замало, зродилися нові чутки. Нібито Сулейман хотів вибудувати для себе у топкапи окремі покої, куди заборонено було входити навіть хорем. Але вона намовила його взятися нарешті за спорудження його мечеті Сулейманії. І тепер Сінан вкладає в ту будову всі державні прибутки – а сам султан для поповнення державної скарбниці вимушений ось уже третій рік гибіти десь у кизилбаських землях. Вірний Гасан, хоч як страждав, дбайливо зносив їй усі чутки. Вона приймала все добре і лихе зовні незворушно, іноді навіть розвеселено, а сама поволі наливалася отрутою і гіркотою. Не було нічого святого на сім світі і не відчувала ніяких святощів, входячи навіть до цього найбільшого храму, в якому поселився суворий Аллах. Але поряд з ним і далі жили боги християнські, і коли пильно вдивитися в глибоку півсферу апсиди, видно, ніби крізь жовто-гарячий туман постать з розпростертими руками. Постать Оранти, Панагії, покровительки Царгорода, яка й далі живе, захована в тайниках Великої Церкви, і молиться за рід людський, як той священник, що увійшов у стіну, коли турки вдерлися до святині, і має вийти кудись, щоб відправити службу за всіх настражданих. Роксолана знала, що за неї ніхто не молиться, і сама, здається, теж не молилася в душі. Хіба що била поколони та промовляла слова Корану, але то не для себе, а для інших, для тих, що стежать за нею, наглядають, вивчають, вичікують. Ану ж не так ступне, ану ж викаже себе, ану ж... Входила до цієї найбільшої в імперії мечеті, до цього житла лахового, прикривала повіками очі, так ніби відчувала трепет побожності. А в самій розлунювалися слова найбільшого мусульманського богульника на семі якого фанатики кудись безжально вбили. Може, саме за ці вірші. «Чи входжу я в мечеть, чи йду побіля храму, чи в бік я заверну, чи йду сміливо прямо, я думаю завжди, я вірю в те завжди, що Бог – це кожен з нас синів отця Адама». Про нас і довідалося десять років тому – на перший погляд цілком випадково, але коли згодом думала про цього поета і про випадок, який відкрив її існування великого богоборця, зрозуміла, що це просто одна з тих подій, які неминуче мали статися. А вже багато років лякала Роксолану її здатність знання, мало неясновидіння знання про все, що діялося в світі, про науки, мистецтва, таємні культи, про геніїв і еретиків, про вознесіння і переслідування, падіння і кари. Все входило в неї, мов би, само по собі, промовляло таємничою мовою, якої вона ніколи не знала, але розуміла в якийсь незбагненний спосіб, так ніби приходили до неї з незнаних земель і незміримих відстаней щоразу нові вісники, і помагали не тільки розуміти і знати, а ще й жити разом з усім світом, бачити ті самі сни, радіти і плакати, народжуватися щоразу і страждати, долати перешкоди і гинути, заламувати руки у відчаї,